Catisma a șaptea. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus nea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitul s Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai marii poporul s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, Că al lui Dumnezeu sunt puternici pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și l-au foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea. Că iată, împărații s-au adunat, strânsu sau împreună. Aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremur a cuprins pe ei acolo, dureri ca ale celei ce naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului, precum am auzit, așa, am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac. Primit-am, Dumnezeule, mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului. De dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure și cele iudei pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți de turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, Ascultați toți cei ce locuiți în lume, Pământenii și fii oamenilor, Împreună bogatul și săracul. Gura mea va grei înțelepciune Și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, Tâlcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua aceea? Când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei. Ei se încred în puterea lor, cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Că răscumpărarea Sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face ca să rămână cineva tot de un aviu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numitau cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoat celor, celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este mintealelor lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel l din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi, când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în viac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n priceput. Alăturatul s-a lor celor fredeminte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți, -e aliluia, aliluia, aliluia, slavă -ți -e Dumnezeul nostru, slavă Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul. De la răsăritul soarului până la apus, din Sion este strălucirea frumuseții Lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vi formare. Chemava cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunații lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui, că Dumnezeu judecător este." Ascultă poporul meu și ți voi greiție Israele, și voi mărturi siție: Dumnezeu, Dumnezeul tău, sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale de țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului, și frumusețea țarnii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi cereție, că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca, sau sânge de țapi voi bea? Jertfește Domnului, jertfă de laudă, și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului, și te voi izbăvi. Și mă vei prea slăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: Pentru ce istorisești tu dreptățile mele și ei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lipădat cuvintele mele în apoia ta. Devedeai furul, alergai cu el și cu cel desfănat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale, ai pus minteală, Acestea ai făcut și am tăcut. Ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește.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 Înaintea mea este purura ție unuia am gășit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zemislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale,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 Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta. Ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubitai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea. ei toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta... Dumnezeu te va dobori până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu, în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun întru inima sa nu este Dumnezeu.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 Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, un numele tău mântuiește-mă și întru puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele, că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu Înaintea lor, că iată, Dumnezeu, ajută mi și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. întoarce va cele rele vrăjmașilor mei, cu ajutorul tău îi vei pierde pe ei. De bună voie, voi jertfiție, lăuda voi numele tău, Doamne, că bun este, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi Dumnezeule rugăciunea mea, și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte despre mine și mă ascultă. Mâhnit eu am într-un liniștea mea, și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a abătut asupra mea fără de lege, și într-o mânie m-a vrșmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine, și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit în tunericul și am zis, cine îmi va da aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie. Așteptat-am pe Domnul, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. nimicește Doamne, împarte limbile lor. Că am văzut fără de lege și dezbinare încetate Ziua și noaptea o v-am conjurat pe ea peste zidurile ei Fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdate, Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fărit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el iar tu, omule, asemenea, că petenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine tai ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând, să vină moartea peste ei și să se coboare în iad vii, că vicleșug este în locașurile lor în mijlocul lor. Iar eu, către Dumnezeu am strigat, și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la amezi, spune voi și voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins au mâinile lor împotriva aliaților lor, întinat au legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatu sau cuvintele lor mai mult decât un delemnul, dar ele sunt săgeți. aruncă s pe Domnul grija și el te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei cobori pe ei în groapa sticăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor. Iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,